morgen og velkommen til Euroinvestor Morgenheder. Det er torsdag den 1. juni, og her til morgen starter vi med en historie fra USA, hvor man nu har rykket meget tættere på en endelig aftale om det amerikanske gældsloft. Derefter skal vi høre med en ny melding fra Danske Bank, der peger på et område af aktiemarkedet, hvor der er attraktive muligheder. Til sidst slutter vi af med en status på, hvem der er verdens rigeste mand. I løbet af natten dansk tid har den titel nemlig fået ny ejermand. Du lytter til Wester Vestermorgenheder. Mit navn er Adam Geil. En aftale om det amerikanske gældsloft er rykket tættere på. Et flertal i repræsentanternes hus har nemlig valgt at stemme for den aftale om at suspendere gældsloftet, som præsident Joe Biden og formanden for repræsentanternes hus, Kevin McCarthy, er blevet enige om i weekenden. Aftalen skal nu sendes til vedtagelse i senatet, og efterfølgende kan Joe Biden så gøre aftalen til lov. Ved afstemningen onsdag stemte 314 medlemmer af kongressen for, mens 117 stemte imod. Flere analytikere og jagttager bemærker dog, at hele 71 republikanere stemte imod aftalen, hvilket kan vidne om øget splittelse i partiet frem mod præsidentvalget i 2024. Investorer og analytikere har fuldt forhandlingerne om gældsloftet nøje. USA vil nemlig mange penge til at betale sine regninger fra begyndelsen af næste uge, hvis det ikke lykkes at lande en aftale. Og det vil have store konsekvenser for de finansielle markeder, spås det. I en dugfrisk melding, som onsdag er blevet sendt ud til bankens kunder, peger Danske Bank på et område af aktiemarkedet, hvor banken ser attraktive muligheder. Her er der tale om de japanske aktier, der har klaret sig særdeles godt i 2023. Danske bank chefstrateg Frank Øland fremhæver over for Euroinvestor, at det blandt andet skyldes en opblomstring efter corona, hvor der er kommet gang i, en fem, i gang i økonomien. Inflation er et velkommet fænomen i Japan efter mange års deflation. Økonomien er for alvor begyndt at vokse efter corona, og privatforbruget understøttes af en stigende lønvækst, og virksomhedernes forventede indtjeningsvækst på kort sigt er stærkt, skriver han i en kommentar til Euroinvestor. Det japanske Nikkei-indeks er stedet med 20,1% i 2023, og til sammenligning er de globale aktier i MSCI world indekset stedet med 9,7% i 2023. Udover at pege på de japanske aktier som en attraktiv mulighed, fremhæver Danske Bank også kommunikationssektoren som en god mulighed. Her kan man som investor få et godt mix af kvalitet, vækst med et definitivt tilt og eksponering mod kunstig intelligens, lyder det fra Frank Øland. Tesla-stifteren Elon Musk kan endnu engang gang sig med titlen som verdens rigeste. En titel, han senest havde tilbage i december. Musk overtager titlen fra den franske rigmand Bernard Arnault, der står i spidsen for luksuskonglomeratet LVMH. Det fremgår af Bloombergs milliardærindeks onsdag. Franskmanden må overgive pladsen efter, at aktierne i LVMH, der andet ejer Louis Vuitton og Moët Hennessy, er faldet på det seneste. Onsdag gik aktien tilbage med 2,6% på børsen i Paris. Samtidig er Tesla-aktien, som en meget stor del af Elon Musk's formue ligger i, steget meget på det seneste. Den seneste måned er Tesla-aktien steget med mere end 25%, og onsdag lukkede den i en pris på 203 dollar. Det er dermed anden dag i streg, at aktien befinder sig over grænsen på 200 dollar. Ifølge Bloomberg har Elon Musk en formue på 192,